وما با ثنا خير الحديث <سؤال> كتاب الله <سؤال> واحاديث محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الغذاء في الموعظه والتعليم دار ما يكره اوصى قالو او والتعليم في کلا چدا معلیم و عزوینی ما یکرخو آغا شیخ آغا مکروحی یکرخو ده دبری شیعو یادا چا ما یکرخو آغا فی نفسی مکروحی عنوان ده کتاب سارابت بینده کتاب کتاب العلمو دام ده تعلیمو ده تنبیهات و پیلنکی مو بایحرشتی، بایوی صاحب اکرسا مناسبتون زائر لے، بایوی صاحب اکر کی تناؤو فیل علمو او دلترم داغل علم قبلی شروی دی، صاحب اکرسا رب زائر لے، مو حکم دے علم احتمامو او دلترم احتمام دے علم ارضہ جواز تنبيه متعلم دا معلم متعلم نه تنبيه وري او مو عايزه او پتا دی ماته کی هو فل سي سي د م پی جني او متعلمين او فل سي د م هم پی جني هر څوک ته مكتب دوچان تنزیر په پا بد اخلاقی ومدحانات تنیفاق رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ السلام پا جمیع احلیسیات ورمان لیا اللہ دل احرسن اخلاقا وحلما وصبرا انکا لالا خود اقنازیم یسروا ولا توعسروا بشروا ولا تنفروا رسول اللہ علیہ السلام دا تنیات حلقو سه سخته مخوي دا که سم تن جہاد رسول الله صلی الله علیه لا نسوی اخلاق رسول الله صلی الله و سلم نه داخل د یسر نو ملجدا عینی شفقتو به ما عظه او تعلیم دی کرتا زکه قضیه و سلوکی لو وسیل کو جهش نشي خزا کې چې وسیله وسور غيږي قضاوت نه کوي ده کدا کنه عادل انصاف کوي رسول الله ص فرمایي دا وو ثجي ته دینږي خزا مقينه کې بينه سن هو ځوان دو وړاندې دوکسان کېږي حالت حالات غذب کې رای نهي او خاجد اقوال راپا کاری چهارای که مقایمو لیسا. مما ترجم له کی اول حجیز ابو مسعود یا سعیده سوڈه عبیل کل رسول اللہ صلی اللہ اسلام به او آیت کی سختی وقت شبد و غضبت مهمی دین الفاظ صراحة اندادم حدیث ماخذ محکید کرده دی تجییت الحدیث چیده حدیث یومتن دی یو دا حدیث سند دی یال در سند محکید مواطن الحديث شره مانات متوجهشه قالا خال رجون يا رسول الله لا اقادو قریب مدعك مون لان باسمان جمعنا قوت کیجئ ممع يطوول بنا بسان ممع يطوول بنا بسان لك افتان كه منغنم مونغ بود قیل ممع بادلاش ملکوله فما رأيتو نبي اسلام في موضع موضع موضع تلاشد غضر من يوم اذن فقال يا ايها الناس إنكم منفرون تعطي خلق ذينا بالنفرات فمن صلى بالناس فل يخفف في المريض والزعيف وذل حاجة مريضي وزعيفي حذية منجي هذا حديث مفصلاً برعشي محان بخاری دا حریث نقل کردی خم و فصل نقل کردی خوا نیسا فحا سات لمبر باب دو سپا مباحث و سولات چلی دا شاکوچا اخلا دا چان اخلا پا کم مندکی دا شاکوه صوکوی حضم امن اوباییگ امن ابي ام کاب ذهبی جو بتجدید این صحابه کسید صوکوی دا شاکوچ کرده حرام کرده کموسنط احمد کی هاو یور روی داریچ دا حرامی ملحان دے دانی سمی مالک آر اگر ملحان سبیر مونه خدای باندې ځای دین غزارو کو د دې فلستوره بیلکاغا سو کوي دا به نو څه یو کبه یو ککو شکوې د چانا وکړه سو کوي او به کوئی روز سا چیزی کر دین ریعشاہ ذکر دی دین مخصصان موندے. دی. حدیثنا چند خبر معلومی شلی گیا. یو خدا چه ترد بی اختیار او غرش اپنی خودل کلی چه خوف دو خویی باشت کی موږ د ولکې رات او د ول اعزازي موضوع دي او زه په فتنه نه یوي زه په پریشانیت نه یوي خلکو دینه نفرت لري تر دې تیار خوف دو او د فتنه دی وایي د چاته تنقې چې راځي دا, دا عینه کې دا زره په یو د جماعت سکې در د کدا صحابه یع رسول الله زه مجبوری دی وای غنه مانه موږ شو مردا شانس کوي کمزوري و اور فتیح حدیث دې زدید می ده حدیث سوکو خوبل کل ملینده ولي فغادغا حتی احمرت و اجنساق و غصشو ده مخدوان ترخونی خریشو دو ده حدیث مآخذ چده موارد چده مخشو برده نن دا ومتن سره سترته دا حبال ور شو دي متن دي متن تمه توجه شي رسول الله اس لا ته کو سوقدرنيو سړي فوار دروکه کې رسول الله سهي ماجني کا تما او قال يا لوک اي فاسه او هغه سچ را پکې بې یو کال تاریخ او کاوه پیدا فرینا او مالک راغه فدای دې هغه دی چې هغه د وقار فضا ته لري دې ورو ورو رسول الله اسلام وصص شو کې د موضوعه ترتون یې شریف لوصینا او قال الحر ويوم شو. یا رسول فر ماله کوله تا دغه څخه کار دې ماه شکا حزا ه دې سره ته بوله ه او دې سره دې پیزار شتي په خپل خو او په خپل خو کې ځان صوب ساتي او اسکی ترې ځل ما بوله وزیدع لتقات تعلق شجر دار احداث تعلق الی ریدا یا یلقاها ربها چه ما دې کو سويږي وی ورښوهه چه دې ګړبدا او دې راکا وجهه کا نو خیا بسان یا به دې ريغه شرم خسر مې پړلې شي نو دېو اناده شرم خانې وبش کا کوم حال کراږه یا غت به ولکي و مالک رانق ہے جو زان لئے پاکپل منفاعت بیراو دے حدیث کی ترچاند مسلی دی خوطا متوائی شریف پورا تفصیل و کتاب ملوکتا کی بردی دری سوا و اجتماع صرف حدا و آغے وقت بے لگ جلتی و اس وقت یا چند الفاج دی یا چند امور دی دا غیه، حتا متوجیش دید. اول لفظ دلوقتی، فزمی دلام سودا فتحی دلام زونس رجید، باعد یوکی قاف مفتوح و قاف ساکینا. لوطا ملکو لو شی ملکوتا تا او چې رقاب حد حشد قطا نو شی نه راځي تهونکې په او چې نام پد او قاب هم پد حشی فعلت و د دا په معنا د لافسه مندون کې لا او کو د قاف لام فتحه شو قاف سکون سين لام طه زح کتا اون دکی لطا دا محسری دا غلط توغت دې دې سولتې شتي هپا دې هم پر ماناد مرکو ترې کم شې چې مینتري لعلل وغتخې دین علاوه و لا مصلاه اشيه ساقطه یو صلیره او چکوه دیشه بیانا باید خوی کی رب ها نیچکوه او دمال دا, دا غیر ده با غیر ده ازن ده و او اخذ دمال دا غیر ده ازن ده و دینا موثنی پدې باندې ماغو دا کړه رستا حالیاخذ نقطه آیا لو پېو سره هغه ستې شي دا او چولې شي او په نه پی دی وه کومه دېږه راغل شان څه جرवते شي څه قضای کیږي درې سو آيو پام دې سمصفه بلمطلع د اعلان او اعلان لاقیت با اعلان اعلان د خلکو کوي کوي او چې کینو څومره به کوي دتیره کوي کوتري به فرط تقدیر شی حقیرو او پی داغه متنا جوړیدا کجرے پدار کے دیمی ترہ استعمال کی راوستیشی درے سوا اتشتما سبحان دین باکشتری دارنا شیدی او کدر سیو چید آئی سیشیتو روش کے مال کسا جدہ بیبتی سم دشتی شیداناشتی تاروب بکی او موسینی پا دریسو آتیشتما صفاکی اون باب پا دی موضو باب من حر رف دا دا باب هون دو و دکردی دریسو ایو دا یور سم باب دی پایچو دی تشیر اعلان مده عمرو رضی اللہ عنہ خدا ما قبول لې چې تشریح ولې کال کوي جمهوریتره کال صاحب دی هدیره کران ما ديني کې چای د موثلا غیره اعتبار دی لوڅو او چاندري اپو یې اخیرہ خبرہ رہا ہے کہ کلا مبترازی ہی پریپوشی سیدادہ محالی کو احسن پیدا کی او حد اخوال محولی بے ایستماع کیا اوصلی ہے بلہ پت اعلان او تشهیرنا د دې شینا چې فقيري خله انتفاع واستي شي او کارني د دې نه شي نورای موی آغستیشی دے حدیث مالیمینی لکا ولی اخی ابو داود کی حدیثم دے اول جیل کی دو سوا وطل خمس حقی عالی رضی اللہ تعالی نحو لنار رسول الله اسلام نے تو پوس کړي ده او څخه زیاته کړي ده ایم پی سیمار کرا او فاطمه همو رسول الله اسلام پاک هم شريك شوه دي نو کو حقم ذلقتي حقم ذسدقي رسول الله اسلام څنګه استعمال کړ او علي او فاطمه نه قائد او صدقات نشوړئ دمه یو وخت د فاطمی رضی الله د ابی می رضی الله تعالی حدا د یو تیرې بی می تدا دا رسول الله صلی الله علیه دته ترقیم ده تشخیرو او کار ده تشخیرو سو په دانه شونه پیغمبر الله علیه وسلم د وتې انتفاع اخلاوه او به کا خدای اغنیا ونه ورداګي یو ځای کم حدیث آئی که دا حدیث رضی اللہ تعالی و دو دینار واقع را جی دا حدیث و معلول دے معلل حدیث دے معلول دے پیغامر اسلام دا ساکت خین انتفا ناغسترہ قیجور پرتلہ و رسول اللہ اسلام وی کرمائرہ رانوی چدا دا صداقی مواف استماع کر رغشتی دارا حدیث معلون دیگه. یا بدا چیو چه حالر دی استرارو رحیم دی استرار کی تششه استماعی دیشیو دیده های وزم بیتغل او دا غینې د اتفاق او قبله تشهيره غسه شو دا حدیث معلوم دی او او بای میقام چې کومه اتفاق غسه اغه په اذن دی امام رسول الله صلی امامو امام اذنو که نو بنجش داره بنا مسلا قابل توجود آرام بعد تشهیر که یوسوکو دو لقتین انتفاع وقتی مالک دو پیدای شید و دمان زمان لا دی یعنی تو خوی کنه ری لاجم دی زکه په ضمانه ده زکه ول هغه دا وکړو پیدا کېدله ده شاعرینه یادت نه یادت کوو د شاعری په یادته انفاکت سره خدای جمهور پېرماندی زمان ورته نه مانو شفی کرابسی داود زہیخ خراب کړی موثنی د کلام نام د شمالني یې جې زمان دینشت دی زکه مو سېف د 10 د 3 سوا باب کې قیه جن و یا د ها لکه کوي د دې جن کې زائر په دا دا چې و خوف له پنځه کې زده لري دا رقم شه چې لوقته کوي اغا د کی شي زایکی او خوف دې پرې خوف د عزت نشته زکو خوف کو زایکی انسان دې زایکی انسان به ورسې د شان هدی پهن نن دا چې پر دې مال باندې کوي رین علاوه د وښ ځای کېدل ډېر مشکله کوي چې دیوانو خوښی ځای کوي او فل لاخ په یو وهم او ورغیو دیوان په دې ټانډلما لا یوروب ورکړي دی وان ترې تاسو وشور او دیم خو دای تیرا او دا. لګي تنه نه خراب شي نو لګي تنه نه هم خرابې ده وکاوو په خلو خپل خپل خپل حزامان دی وو له یو غه یو غه یو او شیخ او سره ده کوبتی دی په تنظیم او رسکی ته اوس کیه ته پرماری کې الله جل شانو تو خاص باجه پیدا کړل دي شګه کې ذخیره کوي او به یې کړو خلوصيږي څنګه چی نا غیر و حرکت او القيسته په فکر ولدي اغینه لګې دګې کی په پنځم ورځ دې زیان د توسکیو څنګه باڅې بیا دغه او زه دا اړتیا کې پته ټټېدلګو وینم خو دا قدرتی دا د قدرت نشانی دریم حدیث دا بو موسی شریره جل الله تعالی عنہ دې ده حدیث سو خدر سواده، فالما افسر آلیه غزبه فالما افسر آلیه غزبه چه ده خبر اکسر که وشونو خسش، غزبه کی ترجمت الباب دهو، ده حدیث نو ما خذ محشید کر کده ده، تاییت الحدیث کی سناده دومتن، ماتن او ذا سند او ذا حاشیه دی ماتن ته متو جهشه سوید ان نبی صلی علیه و سلم اشیاع رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم په بشب عبارت شینه کی کرے دای اخنقلو فرما او سراده هر کلاچه په باندې داتو فسوا شوازه وا ثم قال لنا ابي الرسول صلى الله عليه وسلم قالته سلوني وانا اذهب كما شئت تم تصيم فحي فقال من يوسري من ابي قال ابو قحذا قال عبد الله محذفه فقام اخر بال فاتت الساندم قام فقال ما نبي الله قال ابوك سعيد مولا شعبا و لما ما في وجهه قالا يا رسول الله اننا نتو بيل الله نتوب عز و جل من برك على رغوتي اندر او المحدث موصلح محدث موصلح موصلشيه خبركو و نل کالار پري نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه کل کلمسینی باب در باب ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچتا پوسونا کی ریل نو دے لگ پریشانش و وجد آدھا ہے کہ ذنی خلق پا انبیاء و تجربی کئی او یاج پان دیو منه تجربې کړي دا په خپل ژبې کې کوي او اسوک دي چې سړی د امن تجربه اوچي په امبر بالکل دا زموږ شکت کړی د مسلمانې فارسي عبد الله سلام معلومات کول چې کیه ماراد دی نو او چې سوتانو تن کوي تنگول کوي یا خپل کیږي اکثر معاذقي او سوتې تانو تر نه کوي خول د تقوس په چل نه پیږي ہاتھ دایو کا مارک کری مخلص دې خدا مخلص دې ني په اسلام کې ساده پښې قسمت اهمي او سادهي همورتي شه په مقاليد اسلام کې صدره هم دې ځای ډېر دا سادهګان خبره دي چې خبره کوي چې شې شواخ دي په دحران پد هغې مقصدې چه دین پر زنی کسان ذات غوسنا کول نو رسول الله سان گی جه تاسو شکی ته پوس کوچ ثوالي خو به دې ته کوڅ خدای قایومی منښت مهم فقط اثر د مهم کم چا عام خبري هغه فوج دا د تو پوسنا چې نو اطلاق چې جناب عبد الله متفق یاده ساته متعلق سفراتي غنده مشهوري وڅاقاته پرنده پراته غنده مشهوري و به پیدي کې چرصو رسلام عليه السلام وې امانت رسول الله صلی الله علیہ شان جواب ورکاو مبتدعين وی رسول الله صاحب حاجی محکما کار ما یو کنه باندې همدل ی یو ضرر صلواتیا صفات بارے شي والله لا تأسألوني عن شيء اللي مقام هذا هلتا الفائدات شاید لا تأسألوني به ما ادمت فى مقام هذا ترصوه پولجز فديزخئ ما ما ادمت فى مقام هذا وليه اے دیو جنا کے دا سمشنہ خاص اوقات کے بالہ یہ نشانو پر رسول اللہ صلی انکشافات کا ورد موقعت عالی نام عمرہ بے دا خبر قبول چیدہ ال مغری عطا ایا ظی رتن ذاتین دے عطا ایا کوته نه کی چې اته ایت ته تته وي دا مدار کی چې الله ورکل دی کوته کی چې الله علم ورکل دی نو پتستری سي ورکل دی وي پتری سي د وحشي غبر دی مداله ورکل په دې سي د وحشي د دې کې خاص علم سي اشتیمال شدو گرن. اضباب دارن صرا صریح. حواش خبر ساجق دی ووحی خبر ساجق دی. خبر ساجق. نووحی خبر ساجق ندی. نداغ عبدانی شده. او بیگار فوز تا دید سوچ کوئی. علم برغیب أو, او علم برغیب کی فرق ده. دلاله پسیقاته کی علم برغیب او علم برغیب چی ده عابی بادر ایشترارم او خدیتو وی چی خواس و مینه نیه اگرچه اسباب ده علم نیه. څنګه می وی دی او برر دی می مرغور تخور مرغور ته د خپل شورا کې می دیو سه سهارک دی چاغاده دی او باندې او د تبديل نجامي او وای شي تا صرح مقي څوکیدار شي کې د دیو باندې او د تبديل نجامي ونه وای شي هغه جامي سلیم دغه شنت دی, دی و زان تبه دې وبندوي او زان تبه دې جوړوي لکه ان عربه فوخت تخریب کار چلی کا تخریب کار وی اومدا کا کار پکې چې پر دې خپل نقل او حرکت باندې با ټول طبيعي او ټول دیو بندینگا بنامی دا ایو خصوصی چانس دی چیدلی هستو سا زان وابستا کول او دا خفل ایبات و قبائح لی هستو تا منسو کول دا خراسانی چانس دی یو اېد مېریکه ذلات او سمخامخ کول او بیره اېد باری نوم استعمالول او دا حقد ذلات نه نه چي زه ښه دا ستل کول اېد باری د غوښتونکو ملانه شیده ساده مسلمانو. اگه محمد دی و توله نیشلو. مختاری خبری دی شیخ مطالقو کلی شیخ و تا خطولی کلی شیخ و تا خطولی کلی کلی که تیر شجمانا قدر کشوی رسوکوی دیو. دی داگه نا غلطا فیادا واقسطا ناجاید فیادا. پرشتر روزنو داگی مدازبهی او سپر کان مناظرې کرایوسته او سپرو وته دا کار شو چې شوبیت ته ورسي ما دیو پوسټر شیخاو چاپ کړه او پر اووی په خلک کې تقسیمو ما غاړي نو توکته دا کار استعمال مالم دا پوسټر راغره ته پیجن پوسټر کې لیکل شوی چې پر انپیریین نو شکست دی نو تاسو سمجھه کیږي کاو عبدالسلام پوستر می دی نه تاکي او خو دا ګي مزه کي کوله پوستر را وستر او واستو موناسه په توي پري زره هغه فاتوره کي ولې ماته دا پوستر را وستر ماته وې فزستون د سيدي مال دا پوستر دی دا چرتو مال دا پرونز مال دا څه کي راغره به څنګه نن کوه مناظر منقبل پروږه دی دا به موږ څنګه به زه دا پوسټه چې کوم د هدیو مشک شي کړی دا سنول مو خیرم په دغه پوسټه لږی مولا توران وکړه زه تنه خبره شيخه یې پوسټر نوم پوسټه مولا چې خبره ده چې د دینه نه خبر موجوده ژوندۍ کرن را پوسټه نه نه خبر ساری چې پوسټر پوسټر لا شاندی خیانت نه پاو المعانت کی هم کری وی او هغه د کلیوس او چا پټه په لګول ده د انرسته یا پکړی ده فاستم سیک بیلدی او هې علا صات المسطیم و انو ذکر لک او یا صوفت اسو فسو پر دی کو سو محند د محند د فارده من محندي نیو منګ امته محمديہ او د امته محمد د فارہ سشے مانوځ دی لا محمد دی انک علی صراط مستقیم و انه ذکر لک و یا قومک فصوفتس الون دا شانتو مونتدی کراچی کلا کلب کو او او بل می جو کړو او کله کله وی چې کځه یې د کاوثری د کرښې نیوه رو کو په ضبی حی او دا سم کوه فکر را دایې مه ایتونه سر او تبارک الذی نزل الفرقان عمل دایره کو شي کې چې دی کتاب الله مخابر کډین را دبیقام جوړ په بیمه مرشکه کو خو را سین تا دغه لیک د الله نکره کړم ی تاسو او دې د ګون کې وایي حسن څنګه قطره حشره وره پرید لکه موختزم پاکستان راخ موستین لري دا چمچه د غولن ماسه چېل جوړ کا او امام مفتي سبلا یو خط وکړ وکړ اکتشاف شوکه د یا تنظیمي کیه یی ته بذارت هي یی ته شید سب کې سب شید کې د علاقه د بذات وته یی ته شید کې دې حیران چې خبره کول څه ولا بعد سنت دې ریتی بعد فرض دې مختفریدار아요 اوونه ووت ویدات نه دی یی ته چټک اچھا دی دی تم ته ویدی ته تر میږي په سی دفتر کې هغه تلېږي دی ورسې ورایو باندې پاتاو را جوړه ها ها مند مند ورا وختي ما مخالې کرا نواتي تو وې وې سره دی راته پاتې پاتې به ما ته اوسو دا خبره کښې زایدې دته محمد دا تاریخانه په تراغون او ما ته ښاپ مې سوي چې دا پرمړونه وینې لې شو استاد دې فلم دې دی چکه شي دې خو دې خپاو جوړ به دې په دې ځتی یې لکېږي زما سو کوم راو مو سمګره او مایور شل <سؤال> خپل سر کړو سر کړو او ټول سپورته او سر یې جامه استنې تناسنه چې ګورم درورې ته مخ دې مخې پیدا نه او افریقہ اور سره غوا اچنی غالو دې مرګ ورو رنگ والے دې خبرو سکی ما ته وکی تا څنګه چې جاي دې کڅی کې چې ما ته سچایي دې دې مالدا پاگل دې مالدا خوی دې دا غلي کې کوسر نې ځین یا تبرک وې بټو دا بټو چې موږ دې مته ما ساه خلاف موته کې او کوسر نې دې مولا دې بټو دې پرکو دایره کثرن مکرن دی جوړ کو د امام ابو حنیفه نه وبټو جوړه یا را دوم راخه بهین دی کنه خو به داتېخه خبره ته څه چې واقع دي چې پخلوخ لګیو اتبع او فلقه منر علی او وبټو خافیر دی کوثرن دی خافیر دی ما لا کارو تدې واده شه مو صبر ته کوم صلاتخه و موافاته سټیناست ما ته یا الله په عبد خدا سنیده ما ته یی په خو زمانه تل خدای نه چې تا ما په ضد غم طوفان جوړه ماته ودی یی چې راته مولانا دې شي استاد دې ما با اور کې تا خبره کړې دا دنیا الله توبهی پنځه پیډه نه ته ډو چله کوي نه د څه وره نه ځان ساته کنه لکه څرې چې مال لړم نه ځان ساتي خیر فروش ده باس ناوشو خدره و جنجده ده خبرون و اخر مخالقین استدلال پیشتوی تاوستان سیو گره رسول الله صلی اللہ علیه اشلام و ایچوان واری خبه بطپل باپغی باپیره بنا نما تاوستان ده بخاری ربارات بقل کب دین جل کی دای باراشد ایک هزار او چورش اِلَّا <الله> <اللّا> اَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتَ فِي مُقَامِ حَاذَىٰ پوش مَا دُمْتُ فِي <هادا> <اللّا> مُقَامِ حَاذَىٰ بیپدی مقام کے روز صدیو باب وزاکدر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمالی جکر کا رابط نماغ کے سزا احر او دا باب در باب دا, دا کشران د فار په پا دی مو خان کی احترام ادب او استادانه د دې یو خیرته کار دی استاد خپه شو په یو کوه طایری عزت کی عزت ولی کی استاد دې ترا شپه احترام چین دو امر په یو کا غیور د عمر باندې کې بل څوک هو जाहीर فنوک غیرتیو غیرت ځان شي خدانه شي حق باندې څوک مقابله کوي نور دیوایه نا دا با غوږو شو وغار زم د ادب دی حسن هه سکه تعلیم تعلم کی عام مسلو کې در شي به مشرئ امام او محدثینو دعا نکړه قومو مې وکړه تا امیمی او داد اشاره شلا. به محادیثم عام دیکن مصطلح محادیثی کلو غیوی. اما شرع دفارم دس کس لایقی عمر شو. دانو سان خود عمر رضی اللہ تعالی نو. زلال خود عمر رضی اللہ تعالی نو. زلال خود نو لکسان دا بل دا دلاتو او البلد الذلاتو تدارف کول د مرګيري او ايغاتو پر د غور ډول مرګيري سده سي سلوک کول شتام د خپل اقا صاد د خپل مشسر په اتفاق شي هو د حنفه او دای کی شي د صحابه اخلاق دي دا د اخلاق دی. دې وای نه په دې طریقه په دپن دې کې نه نو وای چې هغه بل مو وایله هم او به وګورم څنګه لوګ کومه مصطفی ده بوخری ان شاء الله به